Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillahi rabbil alamin was salatu was salam ala rasulina muhammed wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasim al kethira Allahu jazzallahu falendrojm ve tepertindim te fale kërkojm lavdata dhe bekimet Allahut qofemi muhammedin sallallahu alaihi wasallam bi familjet i shokut dhe te <tune> gjitha te diqen rrugën e tyre deri dinin e fund tek sebot Të ndërëllë e zëbësimtar, jemi edhe sëtë në takimin tonë të Ramazit Sabahot në këtë mojë të bekuat Ramazanit. Tashë me jemi duke shkuar më të vërtet shumë ka fundi këti mojë, brëm ka qenjë një natë për nedve të tekut. Në shpesojmë që kemi kaluar si duhet, por gjithë më mbetet hapsirë për të shtua për të përmirësu prandaj janë disa ditë që mund të fitosh shumë to. Nuk duhet të më ulodh as më u pluk shtu, por duhet përkondoz me motivove të maksimalisht deri në fund të kësaj gare. Allah na mundsoftë të marrim atë që Zoti ka përgatitur për optertë të mirë. Në rast se do të thosim për të sot, është rast që ka ndodhur me një grua që ka qenë me dashurat tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me pa fortë Muhamedit alayhi salatu wasallam nuk është gruaja e tij por është vajza e tij është bija e tij Fatime radhiyallahu taala anë ne katërfem që i ka ndodhur kësaj gruaje e ka transmetuar burri i saj Aliu radhiyallahu taala anhu Fatime radhiyallahu anë ka qenë rivazo që ka mbetë gjallë te pejgamberi alayhi salatu wasallam Nëse Muhamedi sa ka vdekur më herët. Edhe kjo nuk e ka zgjat shumë pas pejgamberit Ali ibn Abi Talib (sallallahu alaihi wasallam). Ka vdek 6 muaj pas Muhamedit (sallallahu alaihi wasallam). Madje kur ka qenë njo smund e vdekjes Muhamedi (alaihissalatu wassalam) i kanë het Avverbia ti Fatime (radiallahu ta'ala anha) dhe ka pas momente interesante dhe nisa ka ndru jetë Mohamedi Alehi Sarrat Vosran. Në këtu momente është ato që Aisha, rradiolat të alë, anë është interesur ma vonë për disa sildje, dhe më thonë, qudeqme të fatimës në muhabet me Mohamedin Alehi Sarrat Vosran. I ka përshpëriti që ka Mohamedi alësëm në vesh, edhe jo ja ka qajtë. Pasta i ka pëshpërit prap në vesh, e pasta i ka fillu me busqesh. Mirë për s'ka qenë citata me e pyt, a ishen për këtë fatimen, radjelanë për këtë citat, kër ka vdek pegameri Alehi Sratusami, ka thonë obija pegamerit. Am të rëganë se, që fa në datë në atë momente, kër i dërguar i Alehi Sratusami, në shte momente vdekes, edhe ti nga njere, në më thonë, një përlot, keqa, pas e ke kallu mbësishë. Thotë Fatime rrëdilor të Al-Anha, thotë më thënëte, se kjo është smundja e fund dhe babës, ka me vdekë, andaj qaja për këtë. Po pasaj më thënëte se ti e para që ki marrë pas meje, më përkëzënëte, se s'ki menajtë largë pa mu, ki me vdekë. Edhe kështë ka ndodhë, në gjashtë mujë nuk këmë plëcu plëtë, ka vdek fatimja radiallahu ta'ala anha, edhe i është bashku babësësaj në shalan gjendet. Ajo është nga ngrotë të gjendetit për dushim, nga se ka përgzu me te pegamberi Alehi sëratu osëram. Ka qenë shumë afet me Muhammedin Alehi sëratu osëram. Kërkar me vizduh pegamberin Alehi sëratu osëram, është që unë kom me e prit pegamberi sëram, e ka përgzu në balë, e ka ula afer vetës, në respek për vazhën e ti. Panoj që fa në dush dhe më pej një situate kur vajza, femëna, kështrejtohej, vërrosi për zjalli, skisht e drejt në të shkimi, ma di aja të shëgohaj. Aja nuk të shëgante, po aja të shëgohaj, fatke cish, ta pra. Dhe tjera, tjera diskriminime shkelje, ta shkjostile e pejgamirë nësëm ishte shumë e qëdishme, me Fatimin radiallahu ta'ala. Mirë po, ka pa po situata kur edhe pejgamirë i Alehi Salatu wa salam. Meqjedh afërsin që ka pasu Fatimen, megjithatë që e ka dashur shumë, nuk e ka plotësuar të gjitha dëshirat. Për çka bëhet fjalë? Thot Aliu radiallahu taala anhu se nje ditë ka ardhur Fatimia tek pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem. Ka kuptuar se pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem i ka dhënë sombës të caktuara që t'i plotëson një kërkesë, një nevojë që ka pasur. Ka ardhur mua tek pejgamberi alayhi salatu sallam se punë të shtëpis për e lodhin shumë. Punë të shtëpis për e lodhin shumë. Andaj ka kërku nga baba i saj, nga Muhammedi Alehi, sa du sam që, me jam mundësu me pas një shëptore në shtëpi. Një grua që i ndihmanë punë të shtëpis. Ader pegaminës nëmë ka thonë, e ka refuzuhës, së shpajtu me ten këtë kërkes. Pas të e ka shku të e ka ajshja, radjilav të ala ala, që ka qenë grua e pegaminës nësë, ka qenë në Nona Fatimë së kërë ka qenë? Khadijjë radiallahu ta'ala në hapëta. Ureja parë e përgëmëberit a.s. s.s. Dhe kjo gru me vlerë me peshtë madhë në islamë, Khadijjë radiallahu ta'ala në hapëta. Fatimëja ka qenë bija e Khadijjës. Dhe Aisha radiallahu ta'ala në s'ka qenë në në asabëta. Por, kam pasë a fërsi. E ka kërku nga Aisha që me ndërmjecu tek përgëmëberi s. s. l. a.s. që mja bluzur kërkesën e kërë e ka dëgju pegarësën prapë se kjo pojësistë të në, atëherë, ka shku Natën, se ka ardhëvënë pegambirëja Alehi Sotësën, i angazhimin për punëve, dhe a i shreja ka përmenë, se Fatimeja ka qenë dhe ka më bërë këtë kërkesë prapë. Atëherë ka shku pegarësën Natën, e adhe ka qenë, më nëjë, me ështëra me flajtë, Fatimeja dhe Aliju, burë e gru. E adhe të ka ju pegambirëja Ale Thot, ka hyj edhe, ka ho mësukull kundi, në rëni që aty kujeni. ështu ul mes meja dhe mes Alijut. Shtatët si kam pasa si tashtë qilë të gjonë, kam pasë dhvukle. është për në kur ullë, këtë ul, Alijut rrëdi allahu ta'ala në kombën e pegamërës e këmë jetu në gjëksë. Në qashin gushtin në kërin ullë, pegamërës e shtatëm ku kam flejta. Ata dhe ka thonë pegamërës sallallallahu sallam, kom dëgju se e ke përsejt kë E këmorm një thonë për e qëka që është shumë me mirë se e që ke kërkutit. Të puton dhimë për punë të shpisë. Po onë një mërë më me talon të një ofertë, me donë një thonë që është me mirë se e që ke kërkutit. Qëka është e? Ka thonë përgëmëberi sallallahu sallam, ka thonë që kur bjeni me flajtë, kur bjeni me flajtë, thoni tërëtë të katër herë Allahu Akbar, tërëtë të tëri herë, Elhamdulillah, 34 38 ne çel. 34 38 66 e 34 të në çel. Dhe çdo di matematikmaton, unë nuk e komplikojm, por çifaqë di më gjithën, apo? No? Në çel. Prandaj, ka thonë kjo është më e mirë sa teknikën kërkuyo. Edhe ka dal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha taliu ralla Allah të alën korr se kumlon. Korr si e kumon korr se kumon. I ka thonë as në luftën e Sifin Ase lufta e fërtir palion. Ka qenë konflikt ka ndodh mase peqë me asaj luftë ka qenë me sahabët e Kapost. Luftë shumë rronon. Yon kuptim fizik, po kuptim psiqik, kuptim garkesës shumë më konkreton. Asnjëna se humbën korab. Dhe s'vde. Dhe din, deç po flas lat kualiu ka von. Radi Allahu Teala. Korse ka lënë. Çkamse bitrazë në mosra. E para mësojmë pse ë Fatimja, radiallahu ta'le ta alha, me gjithë që ka qenë bia e pejgamberit Ali Hristosan, por së ka pasë bezdim e shërbi buurit saj, me kryu punë të shpisa. Da. Zonje e grave, zonje e banorve gjenetitër, së ka pasë problem, me kryu punë të shpisa. Onë pe, qika pejgamberit, hasrat një, të po, Fatimja, gjojnë këndush me nga liot, bere këndush shqin këtonë, shqin shpja, për shamë, onë së jam rap, onë së jam kështu, çështën e grupsë, e ka kuptua. Ka obligime, ka detyra të caktuara në familje duhet të ndoqpërëzit. Burri kryen punën e caktuar, gruaja kryen punën e caktuar, duhet të ndoqpërëzit, nuk ka mosmënisnjone. Erat në mirëbajtjen shtëpisë, edhe në kujdesin për pasurinë, edhe edukimin e fëmijëve është bashkullim i ndërsjellë. Por zakonisht shumati për punën e shtëpisë e brahtësmit e kongrues normal, përgatitje ushqime, të feshat tek shumë radhit, takojn. Natyrisht ndajmë këto punë shtapta dhe nuk e ka poshë bezdi. Ma di e dhe motre e saj, motre e saj, esmaja, qike e bubekrit? E, dua të të motre e ashe, qike e bubekrit randilat tala në hapë? Êshtë të në rrasë tjetër në mancëla, kër e rrit në shpe, e bubekrit ka qenj një pasën, në no, rrit në shpe me dërëtet me gjitha sëndarët, Esmaja kërë është martu me Zuberi për një avamin, Zuberi ju konë pëj savet maj, njerë i përzu me gjenet të të eqë në të khala u konë. Pëj peshës të mazë që i ka pasi besimtarë. E ka pa Peygamberi Alihi së të zëndit Esmajn dhe vonë ka e ushqenë kalin e Zuberi të vonë, të e qumë e pij ujë, të e ngrëjë, të bëjë barë. Honë, kanë punu. Ata që është dashën punu. Ata gjitha mu gjinë, nuk kam pas komplekse, sikur se shumë fatke sot i kam komplekse. Unë e bëj kët Dhej, se bëjë këtë, unë e vojë këtë punë. Ndaj, njerën se duhet mu kompleksu është punë e haram, ata që në ndalu me, zullu me bo, që e zë banë, mu gjetë, edhe burri, pegama nuk ka fëshin shpitë vetë, apëtan, së kom për le, apëtan. Ajë ditë për nëndi fëshinë se ka ka për shpitë vetë, se s'ka pas vaktë, por ka pas mundësi, kam pas në u njës Kërë e ka për një teshtë që që vete ka këpë, ka për e ka kipë, s'ka komplikusit të atë. E ka është më dështia dhe uhrë. Qikja për e ka më vërësa më fëshimë, pasranë, rëgullënë. Nëse kjo e ka bëbë, kush më asaj mund në në që valla kjo punë është kështu e është. Të të të. A të një kështë Fatimja, rrëdhjallat të lërë. lërë Nën është nga 4 gradë që, janë të përzedura në histori të nërzimet. Gratë më të mira që i ka shkelë për firë tukës, që në kata. Katër gratë. Ko që në ato? Merjemja, nëna i saot, asë, asë, aja, gruja e faraonit, po, që faraonit ka, ka mytë, e ka pëshu zote që levoara, po mëre, po, nga torturat mirë po aja, e ka tortur faraonit, ka besu në zatë, Edhe ka for, burit se i foran të si e zëtë, të si e kërkush iqë. E dhe kështetu e kështetu e kështu e në zëtë ndreq ma një shpi në gjënetë të tje atje. Asja, gurë e madha. Pas taj, Khadija, rrë djelaterana, edhe Fatimi, amë zëtë. Të në gradë maja. Kështu e për eganë në këtu e graje e janë kompletu me. Garandu me gjënetë. Ka me gjithë këtë përgëzime, babën e ka pasë kësutët, e ka pasë pejga mërë, me gjithë atë. Ama e ka në lodhë punë të shpisë. Da on, ka dashtë më atë i me kone për kushtu minadurim, pa dhe shrediti si ka punu sa duhet. Shukajnë, ka vdikë e re, rej, mas pejga mërë ka vdikë me njëra. Përde. E kërku në dihima. Mirë. Tjetër dobi që ka e marrë nga kjo të ndërgëzëve është, se... <coughs> Peygamberi sallallahu sallam, me gjithë dashurin e respektin e keqe ka pas për birë ti, se ka plesur këtë dëshirët. Pse? Pse se ka plesur këtë dëshirët? Përshkak se, Peygamberi sallatë u sallam, këtë dhe mështë në të mundësi që i kanë ardhë, i ka dhonë përparsi i disa fukaravat mëdaj që i kanë qenë medinë aftër, mësë pari, e sërëdhë mundësia pas të i përmendimu, bëjë dhe si sa e nuk ka qenë nivel t'il të nevojës, qëfar e ka qenë t'jërë, ta, ta, ta. I ka tonë përpërsi nëvojëve të muslimanë, ta, ta. Por, gjithashtot e dyta që, ka dash me jabë diqka që është ma e mirë se kja, ta, ta. Me undihmu me diqka ma t'fuqeshme, ma efikase, ma t'mirë, se me undihmu me njëri, ta, ta. Me undihmu me Allah në gjithë leho, ta, ta, ta. Me lidhë me lid Allah në të bare, ka t'arë, ta. Të në rëzër, Njerëzë e dhjetë në kësa i bote, i badetin e ne kuptojnë si mundësimi fitu sevab të këllahot që përkallat e këllat e këllat e këllat e këllat e këllat. Sevab. Namazin, e këna obligima që i me të. Mirë po, mirë po. Me undihmu me përmenet e allahot, për me koni fort, me marë fuqi, me përdur Kur'anin për shëndet. Tonje si kanë këtu praktika, shumë e rrala përton. Përndajte, në rrezër, njeri ju p A du në më ngërbuk? Po, normal O sa bëk dy dë dhe të shë e a më a shë më re në kom A është normal në këpon Mir, kush e ka bo buken Sebab për më fërsu të Allahu A ka bo Allahu ta. Po, mir A munëm pa uj më najt Nuk munëm Në pi uj më fërsu Kush e ka bo ujnë sebab për jet Kush Allahu gjallë valëm e mirë, a ka mundë si Allahu gjelë dhe gjelë ju që edhe përmendin e emni ti me bësë sebebë më fërcu edhe fizikisht, a mundët? Mundët, mundët me bërë. Mi përkjo për të me bindjeve. Dhe i dhikri, me përmendin Allah në të pare këtala, është fuqi, është forcë, nukama që ushqimje e këtë mërë. Pësikur se përshambull njerëzë më nunë që me punu, so ma shumë punan, fitan ma shumë punë është e dëmëzdashme, dhe në punu. Por nuk është gjithë mundë angajimi për caktusi fitimit. A, që është të? Për caktusi fitimit është edhe halale, dheveçmëria, besnikria, koreksia, dhe kjo është fitus. Dhe kjo e për caktan. Ama këto që janë vlerat pa dukshme, njerës nuk i konsiderojnë shumë sebebë. E pejga mërë të kapë në mështu, këtja sebebë ma i malë. Ma shumë një manë Allahu Me i krypë mundër shtepisë Nëse forco është ti Me përmendje ti Se që të dihman ti Më ndihu me njerit dyto Pse? Që kamë nësi tabeni shrektore Qëllon me e lëllë për, për tace Sponen Dhe qyrë me jakë të i shpinë Me t'i krypë do punë si shpejtë Si do punëtorë sa këtu Vëqë mësë qëllon pëshatë se Mësë vetë Shka e lëshka me ta po punën ose me të vështirë malcaktumave, pashtrime me bomba. A ka mundësi që të, të më qellu? Ka mundësi më që të lukso? Për shkak të kësaj, të të kryesh punën atë. Därso, nëse ti fuqizohsh me përmendjen e Allahu Jellalul Ala, kjo është e sigurt. Sa hard forson ti fuqi, ti e bëreçet. Një punë që i kryen me një shëftore për 3 orë, ja pa Allah bëret kryet për 2 orë. Bëreçet. Ai kadoj llo me ritme, kadoj pikave me ritme Allah te barëkot. Dhe kërë është forës, e fëqenë zemrën. Kër zemrë është e forë, jo e në ngërtë, e në ngërtë jo, e putë të zemrën. Ama është e forë, kër e e forësotë, trupë i jetë, saftëm. Ama të nëzër, kjerë i forë, përja është me ku një rokëm, me ku një ka motorën e forë, jetë olajë. Pëse se ka një ana, se ku një rakë, së takëshvira këtë puna, pëse motorë i forë. Ama mund këtë karuzi, Ja për sa dush, thot po i mirë po duket, i mirë po Ambranas është i mirë. Atë Adë edhe tu po më ku me me muskuj këi fort apo zamë daptë këo. Nispro ligat apo. Ni mungese dunjos kon. Tah, është e, prov, ligët, e dunios, muskulator apo. Dikush t t kesh, vet, poplën, Kajtër, kajtër Trem, i daptë ama ç'ka është vetë ç'thonë dera popullën, vetë zamë i shkon. Nuk ketësh çetër zamë, trim i guximshum. Apo, e ku e merr kë kit guxim pe zamrës? Jo bi muskuj vao. Aspi për formës trupët e shumër atëmë. A në kushë e ka zambën e fortë, të të të malonë gjëllë lewala, e ngrej trupën e në më. Esë për parëmë. Esë për parëmë. Pandaj, ka hi në didinë omeri rrëdjalo të aranë gjami, e ka po njëri ka fali pështë që që kërë që që përkushtumë ka po. Ome edhe nukon i shtirë, si ka po më të më aktuar këtë rime ta. E ja ka dhonë një masë qafë ti çafon drejtoj ama zemën për ul. Apo, jo zemën, Allah më kuj e ki, koha kështu më çafon kjo. Sa është kjo, ibandaj kështu. Andaj ka thënë Kalluçi, zemra kurse për ul në trupi tani vetë shkon në zemër, apo. Ma zemrën me çka për ulët, me çka forcohet? Me përmandje me, me dhikr. Që shme përmandja Allahu jallallahu. Sa Allahu ka thonë, "Ala bi dhikrillah titma'n al-khulub." Allahu ka thonë, me përmandjet Allahut Kërë qëtësot, do me me forësën e vetë E me në nërgjinë e duhur Përmendja Allah për të gjellë e valë Përmendja të tashma sabajt Kua dhikër, dhikri sabajt Përmendja Allah të sabajt Dhikri akshamit, mas i këndisë Paras i më bua akshamit, kua dhikër Me përmendja Allah në të barë e kote Mas namazit Kua dhikër Jë me dalë me mësë më buë dhikër Subhanallah, alhamdallallahu akbar U njëri, dhikrë, Andaj, më fërsu njërë, e këpa qdo namaz ka dhe kërë, përën. Andaj, dhe më thonë, dhe kërë është mënë vërtejtë forcë, është energji, është do. Ka pas për dhitorë, ka nëjtë gatë të bë dhe kërë. Që kështë li bëntejme, rajmullat tjere. E ka në shumë përrinë, mëndime, ka në shkjo është forcë e mënë, që të më bëzë më marë, gjithë ditë në lignë, së mëjnë me kur më sot zëmra me funksion me përmet Allahu apo ti e përmen Allahu në fuqi të zëmër, ai tani punon so so so so do mund furnizim i, i, i fuqishëm e stabil yë është apo. Por sa peqon ta und ta lugta ti pastë mund të nik, e li po një tjetër apo. Ama kur me Allah lidhesh, e ndihmon Allahu Azhgal këto puni këtu. Kjo do mund të mos mund të ndihmojmë më, më për kraj, jo, në rregjasoj. Banë me pasë, kur që i ka mundësitën e tonë, s'ka të bëjë, këmë e reguat, apo nësë banë. Por, ka të bëjë që në qëka du mu fokusu. Përmendja Allah në zërë, nëse kuranë, kuranë është forëcë. E tjera, dhe i kamësu, për e kam supe, nga më thomë mëridhë me Allah në gjithë në gjarënë. Edhe nuk është, nuk është të të sbihu. Përmendja Allah në men lutja e vetë me që i e thejmë i para gjumët. Para gjum Behti një është kërësoria, ajatë të kërësi jasënë. Ka thonë pejgamberi sallallahu sallam, Ko shëkënun ajatë të kërësinë, para se marrëm e flakët, ja dërgënë Allahu një mbrajtës, melakë, e ruën tëjnë saba. Pa hëna, sa pakunë, dhe dhikonë që gëhënë të satim të flakët i me rujtë muë, sa pakunë muëjtë? E asë i sigurëtë? Buke e në zënë gjungëmën. Buke e është dhe me të Ejë. Je sigurt, të përsëri sigurta, do të më vë në një gjysë syn japta. A më korllashën me lajën? A ko kush e korrupton më apo apo mund të smart? A ko kush lërgon? A ka shejtan që ka, ka, ka mundësi të me me lërgu? Ska. A më lëkë më largu? S'ka. Po mundsh më. Asë më lëkë më të, se gjind, të se kajt, fortë se shejtan se gjentë se këta. Alozi ka fort, fort më lëkë tapa, që te ka bëu Allah më lëkë të mbresë besimtarot. Ai për ma më punë, atë kur si më ra më abdes, më e kënëre të lëkursin, më bëjtë të spit. E ka lutje tjera të shumë të atë, në kuatë dërësion për lutët e, e gjumit, ama ka lutje. Më taj, që në kam së përkëm rësam, me posë gjumë të rëhatë shumë, me të qete. Më forcu, që gjumit është fort, në sa ba kur që është, të ke po kërës të lanës, më horëm i këtë mund. Dhe me përshu, e po edhe qi kurçuash tamam me mush mirë me mush do na shigjeta u shku bajë mirë do ka në kuzhinë do ne kurçuam përgjumë në kuzhinë kan si kur jam në lat një ska lëviz ashije as hiç do ku mush blet majë lëndh se kur ka raptën tani bëra çet më poshtë allah gjalë lëno përmando beso që kam marrë gjashë se kjo qellosh kjo kursuria ashtu për raosën për mendi allah të bëram kan Prevesoj që ka, një që kuptu të në të në të vazër ështëse, që ka pegamberi s. s. se ka kuptu që vajze e ti, bije e ti, e ka një shqetsim caktumë, do në s'pobotra atë, ka arë njëherë, e ka këtypën, e arë njëherë, do në s'pobotra atë, se ka lanë, o shku me herë atë. A në i sani e mund të më mërë përsham që fëmija i ti, ose vlau, kështë do kohë, për të të bije e ti, mund të pas një shqets Pse nuk i ke kështu? Pse ja, është për shkak të ka prind që shohin fëmijët, dhat ose zëri sipër sipër. Shoku i shautu bolo. Mole shkon të kujt tani? Po ai si ka, mërzi, e ka, gazep, e ka tër, për san? A ka diçka kohë apo? Osaj me kanë imrzie, kanë gazë, me kanë ulë, biseda. Po në zonës po ke vakte. E, po taj Moskiva kti dikush s'ka kohë vakte më tani mesale. Ja po sku për nitër, për familj, po edhe për vëllohën e për motën e për shukën e shë. Me vrejt që sa ditë s'po vjenë, s'po delë, s'se ka ditë s'po nimë, s'se ka këta. Du me ku me vrejt një ditë i në përton. Dhe i penjën s'ka vrejt, në që ka kjo s'po mu, u shku me herë. Natën, natën, da i ndro me vlajt, s'ka rëmë përsa ba, me i herë. Aon që e me shiku një që ka së mirë, që ka po ndonë, dhe më. E dhe e fund Të në lëzër ështëse, që ku Alië r.a. Kësër kanë qënë sahabët allë? Kurë këllë marën imë simë për pegamberit s.a.s. Kurë këllë marën imë simë, se këllë në olë më abdë. Se këllë në olë më abdë. A përsi më mirë që këllë. Po, se këllë në olë më. Gjëtë dhe kamë abdë. Edhe këllë më konë, që i këllë për shambullë, me bu më rëma me flajtë. Me bu më rë Pa a thonë që të do, pa a thonë tëre tëri jere subha Allah, tëre tëri jere alhamla, tëre tëre të katëre Allah në këmërë, pa a thonë që të. A po bon në gjina? Jo, nuk është obligime. E thush, ki se vopë, i e leton vetit, Allah otë një mëzë. E thush, gjina s'ka haptën, se hosht, hosht, nuk është, nuk është, nuk është farzë, nuk është obligime. Ama sahabët i kanë morë edhe, edhe na filet, edhe sunet i kanë morë gote si me konë farzë. A ka thonë pe Ska më dalë një marë. Në rrasën, ma kritikë, situatën ma të shtirë, se ka leonë kropët. So, Njerën bua me buakia, me buakia, me pasë një përlem, një smuj, një smuj dikush, qi, e herën të spiqit, e namazën herën. Ja se falë, përëndohë njerë se adin, të krymi të verdin. E, përëmën që njerëzit kërën situatë atë frikës, të panikës, apë? ë, më don obligim atë. Ose shkelën rrobën. Po s'bën më gjithmonë. S'bën. Po do të mëson tash mëson s'bën ç'i çfarë do të mëson më bën gjithmonë. Allahu do të mëson më gjithmonë. Obligimi ndaj Allahut më dëron më gjithmonë si parsorë. S'ka të rrobë. Ama kur ska më ndem ndaj Allahut, s'ka s'ka besim të fuqishëm ndaj Allahut që laula, le të lejnoja më e Zotit. Le të, le të. Ni bisede varrabe po diktatura fort të madhav, të kalumën, kën, ata, njimoh, të, edhe, e mo adat. Tkalon. Pa la ikën ata Allah i mëson. Edhe ë ka pas dënje që ka ndodhur që fjalort përditshëm e porr fjalë t'kia, më di dhe me shajt me Zot, në udhëbilla. Me shajt me Zot. Ja shku të njëpëdjetarve. E në më valla që shë për në ndodhë, se kërë e me si për goja. Shkën goja nërë me shalët kretanë. Gjohë, shënë. Se as nëndo se shanë për të utësa. Qa që është të utësa, as nëndo nuk eshanë. Me pas të utë allonë, as të shanë. Sabitë shkurë. Me pas të allonë me njerë, sarënë. A më në kurë... Këni pa përshamë kërinën ka la blakë. Masë këshën diku menajtë. Njënt autobus. Kurdis për autobusi ka në lagje çka çka paalmas pore. Ai fikuletën e tij apo telefon. Apo më hera. Po se kshodiku më nat më hera pas në rullap. S'bam akje më harrua. Sepse më rancyr maru kuletën. Mire. Ai kontrollon në rramën mos më dy ka është mirë. Ai lashaj kjo, ai lash Allahun diku mos e ka rruzut dikon atë. Ai kjo është çajçi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 Qonë a sabaj, qohë është? Qohë është? Në ramazan qohë t'i hëna veç, qohën për bukë për sëfyr, të nëri sabaj qëtë pak është ka në alhamdullat, si në ramazani kështë ka sëfyr, du të në që veç për sabaj. Kënë umër qërë sa të alhamdullat, janë njës pak më më ra. A dhe pëllëm që me pas një një dërd, me posgajle, me omishu me adorime. Mas me lo në kur, kur mas me... A është punë e mirë, a është i badet, a është dua e mirë, gjithë më përnë e muë, kur më sële. Andaj ka thonë, Aisha për pejgamberën e sëmë kaonë, ka në ameluhu dhima. Aisha kaonë për pejgamberën ka ka e sëmë kaonë, punë në ti ka qenë e vërdushme. Kërë ka buë një punë, se kalonë muë, se kalonë muë atëmë. Edhe ka thonë pejgamberën e sëmë, me të e përdo me përmryllë, ka thonë, e habbu lë a'mali ilë Allah Ka thënë Muhammedi sallallahu a.sallem, puna ma e dashon, puna ma e dashon të kallar të eqë është, e vajrduhshme, e pësë është pakë, e vajrduhshme, e pësë pakë. A mirë, vajrduhshme ka pak sadaq me dhonë, vajrduhshme me zhukë Kur'anë, vajrduhshme ka pakë a njësë kë gane, ka gjysë faqë, ka gjysë, ka njësë. A zëke, pakë është unë për të pëthamë, edhe, ama sen alë. Sen Ramazan, së hatë mja, s Kur qom, apo do të vazhdimsin. Po, ka situatë ku më rrit tensionin. Namazan, do të fat mi donse usht. Mu ibadete. Ma namazan tani e ulim pak, normalisht, po ne marr gjithë këtë 20. Ama ama nuk e shdukim, nuk e mshëlim. Ja po vazhdim si. Allah na dha shfuqi me ibadat e na permesoi gjendjen e na mishëroi me udhurimin ndaj tij e na mësoi se Allahun më kujtuaj mos më harru, më përmend edhe me e falënru, e mos me muhu, e mos me e, e njëru be gatinë Allah, gjellë hu alam. Por ti me gjithë mundu ke e përmendë Allahun. Edhe ditën, edhe nasën. Edhe para gjumëit, edhe pasë gjumëit. Që është që emë një fundi që e përmendë, për asë me flajtë është? Allah. Edhe emë një parë që e përmendë, që që është? Allah, alhamdulillah, që Te duhet, që që që që që që që që që që që që që që që që që që që q që është përsun që pasla i tjetër dhe fjole, e fundë dhe që e thëjimin dhe njo, La ilahe illallah Muhammad Rasulullah. Allah është përbëlejf al mirë e shumë për sabrën dhe dhe dhe dhe dhe që i më nashëmë. O sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallallahu ala alihi wa sallallahu ala alihi wa sallallahu alihi wa sallallahu alihi wa sallallahu alihi wa sallam.